Тепер силою дужчого не зміг стояти. Шкереберть полетив донизу. А кошмоногий рудий господар, навівши таким чином порядок у своїх володіннях, задоволеним переможцем походжав гребенем даху. Потім злетів на Бовдур, мов на постамент, і став, у мармуровій позі героя, сподіваючись, що видно його дуже далеко. Його і справді видно було далеченько. Та жаль барв, не було бажаючих дивитися. Юна дівча поспішала вже аж ген-ген, а насторожені осінчаки навмисне вернули від нього голови. Лише у тіні, забовдуром, нудилося, чи то якась безпарна, чи може вільна від своєї зміни, чи просто не дуже ретельна, до своїх родинних обов'язків самотня голубка. Вона то й накидала зацікавленим поглядом на бовдурного героя, а той відразу запримітив цей погляд. Бундючно випнув над своїм п'єдесталом тлусте воло і басовито завуркотів, заспівав їй давно завченого на пам'ять і трохи таки зашмуляного від частого користування компліменту. Але голубка виявилася саме і нудилася, тому що давно ні від кого не чула, хай і заїждженого, але ж компліменту. Не була б вона голубка, зовсім зумліла від такого владного басу, стала кокетливо кланятися голівкою, павою, поводжати переломленим в захваті хвостом, обіцяючи кошматому герою палку любовну тіху. А він, по Змовницькому озирнувшись навкруги, з підскоком молодечим злитів до неї в тінь за Бовдур, а в тіні, а за тим постаментом Бовдуром, їх нікому не було видно. Ні сонцю, ні людям, з землі, ні молодим Голуба, ані його старій голубці, яка сиділа у темному голубнику в гнізді, вигріваючи його ж малих голубиняток. 1959 рік. Сентиментально, але по-голубиному. Рвучкий вітер Хапливо зривав з людей капелюхи, кашкетики і куряві котив ними по землі. Дерева напиналися натужними вітрилами, і земля силкувалася кудись зрушитись з-під людських ніг. А вгорі, налітаючи одна на одну, штовхаючись, вирували шматовані вітром темні хмарки. На будинку, вишикувавшись голівками проти вітру, Сиділи голуби, усім своїм крихітним тілом, вони щосили тислися до даху, аби бути ще меншими, аби врятуватися від навальних поривів вітру, зірве то неминуча загибель, на землю не сядеш, підніме в хмари і занесе безвісти». Голуби з тривогою поглядали у знавісніле небо. Там вони бачили невеличку цятку, малесеньку крапочку вгорі, яка надривно тремтіла в цьому скаженіючому вихорі, змагаючись з невблаганною стихією. Цяточка та поривалася в їхній бік, але вітер щораз шпурляв нею і все далі й далі відносив від них. Маленька цятка та. Голуб з їхнього голубника, з їхньої зграї. Його необережного зірвав вітер з даху і вже цілу годину рве, кидає з боку в бік. Тут, на будинку, серед голубів, сидить його подруга. Крихітна, тендітна, сніжно-біла голубка. Вона не зводить з цятки сполоханого ока. Але допомогти Нічим не може, а голуб втрачає сили. Його відкидає за потемнілу лінію обрію, а там безнадія. У таку погоду звідти не повертаються. Старі бувалі голубиці добре знали, і зараз бачили, що необережний уже губить з очей свій голубник що сліпо блукає. Йому за всяку ціну треба було негайно подати знак, облетіти над голуб'ятнею, щоб привернути його увагу і показати, куди летіти, де його домівка. Він отот -от зникне за обрієм, а вітер, що далі то дужче скаже З будинку ніхто не відважується пуститися опори, і Раптом над дахом, от у колотнечу стихії, білим смолоскипом злітає спалахує пташка.